Аркою? Не дуже. У чому ж річ? Із чогось треба починати? Пояснила Ельвіра. Полковник ласком відчув, що вона говорить дуже неохоче. І вирішив змінити тему. А мої кузіни Мельфорди? Як, на вашу думку, з ними можна мешкати в купі? Якщо ні? О, гадаю, можна. Ненсі мені дуже подобається. Та й кузен Мільфред вельми гречний. Отже, ніякого клопоту, ніякісінького. Запас думок у ласкома вичерпався. Поки він розмірковував, про що повести мову далі, заговорила Ельвіра, просто і відверто. У мене є якісь гроші. Полковник не поспішав відповісти на це запитання. Трохи подумавши, він сказав. Так, у вас досить солідна сума, але ви матимете її, коли вам виповниться 21 рік. А хто розпоряджається ними тепер? Він усміхнувся. Ваша довірена особа. Гроші зберігаються на вашому рахунку. Певний відсоток відраховується щороку на сплату ваших витрат і освіту. І ви довірена особа. Одна з них. А всього їх три. А що буде, як я помру? Ну-ну, Ельвіро, ви не помрете. Яка нісенітниця? Сподіваюсь, ні. Та хто знає? Тільки на тому тижні розбився літак, і всі пасажири загинули. Ну, з вами такого не станеться, твердо сказав ласком. Хіба можна бути в цьому певним? Засумнівалась Ельвіра. «Щойно я думала про те, хто одержить мої гроші у разі моєї смерті». «Не маю ані найменшого уявлення», – сердито відказав полковник. «А чому ви питаєте?» «Цікаво б довідатись», – замислено сказала Ельвіра. «Я хотіла б знати, чи зацікавлений хтось у моїй смерті». «Бійтеся Бога, Ельвіро, навіщо ця розмова?» Не можу зрозуміти, чому вас таке цікавить. Ну, просто спало на думку. Хочу дізнатися, як насправді стоять справи. Маєте на увазі мафію? Чи щось у цьому роді? О, ні, це було б безглуздо. Хто одержав би гроші, якби я вийшла заміж? Очевидно, ваш чоловік, то невже. Ви в цьому впевнені? Аж ніяк. Це залежить від Опікунської ради. Та ви ж незаміжня, навіщо ця розмова? Ельвіра не відповіла. Здавалося, вона глибоко замислилася. Нарешті отямилась і запитала. Ви зустрічалися з моєю мамою? Іноді, не дуже часто. Де вона зараз? О, за кордоном. Де саме? У Франції чи Португалії? Точно не знаю. Вона колись хотіла мене бачити? Ельвіра пильно глянула йому в очі. Він не знав, що відповісти. Чи треба зараз відкривати правду, що може лиш натякнути? Що можна сказати дівчині, яка ставить такі наївні і воднораз важкі запитання? Він відповів. Не знаю. Вона сумно дивилася на нього. Ласкомові, стало тяжко на душі. Він заплутав усю справу. Дівчина думає про це, вона явно хоче знати правду. Кожна дівчина хотіла б знати. Він сказав: Не сушіть собі голови, просто це важко пояснити. Ваша мати ну, вона зовсім не така, як Ельвіра енергійно кивнула головою. Я знаю, я завжди читаю про неї в газетах. Вона не схожа ні на кого, так? Вона справді чудова людина. Так, погодився полковник, це щира правда. Вона чудова людина. Він замовк на мить, потім вів далі. Проте чудова людина дуже часто... Він затнувся. Якщо мати дивовижна людина, це не завжди щастя. Можете мені повірити, це правда. Ви неохоче кажете правду, чи не так? Та я вважаю, цього разу ви її сказали. Вони сиділи, дивлячись на великі, куті-міддю обертові двері, що вели у зовнішній світ. Раптом двері рвучко розчахнулися. У Бертрамовім готелі ще ніхто так рвучко не розчиняв дверей. І увійшов молодик. Він одразу ж подався до конторки чергового. На ньому була чорна шкурятанка, його енергійна хода й манера різко контрастували з музейною обставою Бертрамового готелю, його мешканці, неначе припали порохом пережитків минулого століття. Він нахилився до міс Горінж і запитав: леді Седжвік, вона зупинилася тут? Міс Горінж цього разу зустріла гостя. Холодно. Вона окинула його суворим поглядом. Відтак сказала. Так. І неохоче сягнула рукою до телефону. Ви хочете? Ні-ні, кинув молодик. Я тільки хотів залишити для неї цидулку. Він вийняв її з кишені шкурятинки і кинув на стіл із червоного дерева. Я тільки хотів переконатися, що... Це той самий готель. Він недовірливо роззирнувся і обернувся до виходу. Байдужими очима перебіг по людях, які сиділи крохнього. Побіжно глянув на Ласкома та Ельвіро. Ласкома охопив раптовий напад шалу. «Чорт!» – подумав він. «Ельвіра? Гарненька дівчина! Був би я молодим хлопцем, Неодмінно помітив би гарненьку дівчину, надто серед усіх цих викопних тварин. Та юнака, очевидно, не цікавили гарненькі дівчата. Він обернувся до конторки і спитав, злегка підвищивши голос, наче хотів привернути увагу міс Горінш. «Який ваш номер телефону? 1129 чи не так?» — Ні, — відказала міс Горінш, — тридцять дев'ять двадцять п'ять. — Ріджент? — Ні, Мейфер. Він кивнув головою, потім заквапився до дверей і вийшов на вулицю, сильно штовхнувши двері, як і тоді, коли заходив до готелю. Усі, здавалося, полегшено зітхнули і знову почали перервану розмову. «Так», – сказав полковник ласком, – «зовсім недоречно, наче не знаходив потрібних слів». «Отак-то! Такі нині молоді хлопці!» Ельвіра посміхнулася. «Ви впізнали його, га?» – запитала вона. «Знаєте, хто це був?» Її голос зраджував легке душевне занепокоєння. Вона поспіхом пояснила. Владислав Малиновський А, це той хлопець Ім'я справді було Трохи знайоме Полковникові Ласкому Автоперегонник Саме так Два роки підряд Був чемпіоном світу Рік тому його спіткала Серйозна аварія Ущент розбив машину А тепер, мабуть, знов бере участь У перегонах вона підвела голову і прислухалася. Чуєте, як помчала його перегонова машина? Рев двигуна з надвору проник крізь грубі стіни Бертрамового готелю. Полковник ласком відчув, що Ледіслав Малиновський – один з ельвіриних кумирів. «Що ж подумав він? Краще цей хлопець, аніж хтось із патлатих бітлів». Та інших кривляк. Ласком дотримувався старомодних поглядів на молодь. Знову відчинились обертові двері. Ельвіра з полковником тривожно вп'ялися у них очима, але вже за мить у Бертрамовій готелі запанувала буденна атмосфера. Увійшов лише старий церковник. Він на хвилину зупинився і трохи спантеличено розглянувся довкола, наче не розумів, куди і як він потрапив. Такі випадки не були новиною для каноніка Пеніфазера. Бувало, в потязі він геть забував, звідки прийшов, куди їхав і навіщо. Такі випадки траплялись і тоді, коли він ішов вулицею, чи засідав у комісії? А зовсім недавно він сидів у кафедральному соборі біля вівтаря і не знав, чи вже виступав із проповіддю, чи тільки збирається виступати. «Здається, я знаю цього приятеля», – сказав ласком, придивляючись до нього. «Хто він тепер?» «Зупиняється тут частенько. Наскільки я знаю, це – Аберкомбі, архидеякон Аберкомбі. Ні, це не він. Хоча і дуже на нього схожий. Ельвира кинула байдужий погляд на каноніка Пеніфазера. На відміну від автоперегонщика, він не викликав у неї ані найменшої цікавості. Її взагалі не цікавили церковники, одначе в Італії вона захоплювалася кардиналами, яких мало за досить колоритних осіб. Канонік Пеніфазер широко всміхнувся і радісно кивнув головою. Він зрозумів, де опинився. Певна річ. У готелі Бертрама. Тут він мав намір провести ніч перед поїздкою до... Стривайте. А куди ж він збирався їхати? До Чедмінстера, «Ні-ні, він тільки-но приїхав із Чедмінстера. Він мав намір поїхати, ну а вже ж, на з'їзд в Люцерн». Усміхаючись, він рушив до конторки черговою, де його тепло привітала міс Горінш. «Рада вас бачити, каноніку Пеніфазер. У вас гарний вигляд». «Дякую, дякую. На тому тижні я дуже застудився, але тепер мені краще». «У вас є номер для мене?» «Я писав». «О, так, каноніку Пеніфазер». «Запевнила його міс Горінш». «Ми одержали вашого листа. Ми вам зарезервували номер дев'ятнадцятий. Це той самий номер, який ви наймали минулого разу». «Дякую, дякую. Бачте, він потрібен мені на чотири дні. Зараз я їду до Люцерна вночі, «Мене тут не буде. Проте прошу залишити номер за мною. Більшу частину своїх речей я залишу тут. А до Швейцарії візьму тільки невеличкий саквояж. Сподіваюсь, ніяких труднощів у зв'язку з цим не буде». Міс Горінш знову запевнила його. «Усе буде гаразд. Ви досить ясно пояснили це у своєму листі. Хтось інший...» Навряд чи вжив слово «ясно». Краще було б ужити слово «докладно». Адже, звичайно, саме так він і писав. Коли всі тривоги залишились позаду, канонік Пеніфазер полегшено зітхнув. І його разом із багажем спровадили до дев'ятнадцятого номера. У номері двадцять вісім місіс Карпентер зняла Фіалкового капелюшка старанно згорнула нічну сорочку і поклала її на подушку на ліжку. Вона глянула на Ельвіру, коли та увійшла. «А, це ти, Люба. Чи не допомогти тобі розпакувати валізи?» «Ні, дякую», – вічливо сказала Ельвіра. «Як бачиш, у мене невеликий багаж». «Яка зі спалень тобі більше до вподоби?» Між ними ванна-кімната. Я сказала їм покласти твій багаж у крайньому покої. Гадаю, в цьому більше гамору. Вельми гречно з твого боку. Байдуже відказала Ельвіра. Ти справді не хочеш, щоб я тобі допомогла? Ні, дякую. Мені справді не треба. Здається, я прийму ванну. Так, чудова ідея. Може, скупаєшся перша? Я хотіла прибрати речі. Ельвіра кивнула головою. Вона пішла до ванної, зачинила за собою двері і засунула засувку. Потім перейшла до своєї кімнати, розщібнула валізу, виняла кілька речей і кинула на ліжко. Нарешті роздяглася, накинула халат, подалася назад, до ванної кімнати, і відкрутила кран після чого повернулася до своєї кімнати. Сіла на ліжко біля телефону і якусь хвилю прислухалася. Це телефонують із 29-го номера. Будь ласка, дайте мені 11-29. Ріджент. Розділ четвертий У Скотланд-Ярді відбулася внутрішня нарада. Вона мала неофіційний характер. Шість-сім чоловіків у вільних позах сиділи за столом, і кожен із цієї шестірки був незаперечний експерт у своїй галузі. Тема, яка привернула увагу охоронців закону, набула великої ваги за останні два-три роки. Вона торкалася злочинності, що набрала незвичайного розмаху. Це тривожило Громадськість. Розбій був широкомасштабний, пограбування банків, напади на інкасаторів, крадіжки коштовностей, надісланих поштою, пограбування потягів. Не минало й місяця, щоб не було вчинено зухвалого і, як правило, успішного нападу. Головував на нараді сер Рональд Грейвз помічник комісара Скотланд-Ярду. Він, як завжди, більше слухав, аніж говорив. Ніяких офіційних звітів цієї нагоди не давали. Звичайна праця в рамках відділу карного розшуку своєрідна консультативна нарада на вищому рівні. Загальний обмін думками між працівниками, які дотримувалися різних поглядів. Сер Рональд повільно обвів очима невеличкий гурт своїх людей і кивнув головою чоловікові, що сидів кінець столу. «Ну, батьку, сказав він, а тепер вислухаємо ваші звичайні шпильки». Ці слова були звернені до головного інспектора Фреда Дейві. Його відставка була вже на порозі. І він тепер здавався старшим від своїх років. Звідси і почесне прізвисько «батько». Людина спокійна, компанійська. Він мав таку м'яку добру вдачу, що багато хто зі злочинців бував прикровражений, коли впевнювався, що Дейзі не такий довірливий та веселий, який видавався на перший погляд. Так, батьку, доповідайте про свої новини, сказав другий інспектор. Новин повно, глибоко зітхнув головний інспектор. І, може, буде ще більше. Що ви маєте на увазі? Зростання злочинності? Певна річ. Другий працівник комсток з вузьким, як у лиса, обличчям і занепокоєним поглядом квапливо запитав. Ви хочете сказати, що їм це на руку? І так і ні, відповів батько. Це може скінчитися катастрофою. Але поки що дідько б його вкопив. Все це перебуває під їхнім надійним контролем. Старший офіцер поліції Ендрюс, гарний, стрункої статури фантазер, замислено мовив. Я завжди вважав, що справа ця, Набагато глибша, аніж гадають. Візьміть, наприклад, дрібного підприємця. Якщо все в нього добре налагоджене, якщо діло належних розмірів, він конче досягне успіху. А при розширенні підприємство зростає, персонал зростає. І може раптом виявитися, що підприємство стало громістким і покотилося вниз. Та сама картина спостерігається і в широкій мережі великих крамниць. А які стоять справи з промисловою імперією? Якщо вона достатньо велика, то досягає великих успіхів. Якщо ж ні, то нею просто важко керувати. Усе має розумні межі. Розумні межі – запорука успіху. яких розмірів, на твою думку, ця організація? гаркнув сер Рональд. «Вона більша, ніж ми вважали спочатку», відказав Комсток. Кремезний чоловік, інспектор Макнейл, сказав, «Вона зростає, батько має рацію, неухильно зростає». «Може, це й добре», зауважив Дейві. «Мабуть, вона зростатиме надто швидко і тоді вийде з-під контролю». Річ у тім, сир Рональд, «Зауважив Макнейл. Кого заарештовувати? І коли?» «Можна б заарештовувати десь із 12 чоловік», – сказав Комсток. «Ми знаємо. У це вплутана Гаррісова група. Уздовж Лутонського шосе розташований затишний невеликий бункер, гараж, пивоварня та ферма. І всіх їх треба заарештувати?» Не думаю, усе це дрібнота, лише окремі ланки одного ланцюга. Місце, де перебувають машини, і швидко збувають з рук респектабельна пивоварня, де відбувається обмін посланнями. Кромниця ношеного одягу, де змінюють зовнішність. Торгівець театральними та маскарадними костюмами в Ест-Енді теж робить свій внесок. Цим людям платять, дуже добре платять, але насправді вони нічого не знають. Старший інспектор поліції Ендрюс озвався знову. Нам протистоять розумні голови, ми ще, по суті, до них не добралися. Знаємо лише декотрих, хто до них причетний. У це і все. Я переконаний, що тут уплутані Гаррісонова група, і Маркс у фінансових махінаціях. Зовнішні зв'язки здійснюються через Вебера. Та він лише агент. Нині ми не маємо відомостей про цих людей. Знаємо, що всі вони підтримують таємними каналами зв'язок одне з одним та різними відгалудженнями цієї організації. Але не знаємо достоменно, як вони це роблять. Ми стежимо за ними. Ідемо слідом, і вони це чудово усвідомлюють. Десь є велике центральне бюро обміну валют. Нам треба добратися до плановиків. Це головне. Комсток сказав: Це велика мережа. Згоден, що десь повинні бути оперативні штаби, тобто місця, де планується кожна операція, та узгоджуються і уязуються всі деталі. Десь хтось усе це розробляє і складає робочий графік операції пошта або операції каса. Ось яких людей нам треба буде взяти. Можливо, навіть вони перебувають за межами країни, спокійно припустив батько. Не відпадає і таке, скажімо, десь у ескімоській халупі або у наметі в Марокко або ж, у сільській халупі, десь у Швейцарії. Не вірю я виснування цих підпільних керівників, труснув головою Макнейл. Усе це гола вигадка. Певна річ має бути ватажок, але я не вірю у злочинницький геній. Так, за цим може критися жменька дуже досвідчених керівників із центральним плануванням. З головою. Мене здатні... Провадити розумні операції, постійно вдосконалювати свої методи. А все ж... Ну-ну, підбадьорливо сказав сар Рональд. Навіть у згуртованій невеличкій групі, мабуть, є гарматне м'ясо. Що я зву засадою російських саней. Час від часу, певно, чуючи, що ми йдемо по гарячому сліду, вони позбуваються одного зі своїх. Того, ким можуть легко пожертвувати. Чи ж вони насміляться? Чи не завеликий це ризик? По-моєму, можна зробити так, що жертва навіть не знатиме, що її скинуто саней. Вона просто думає, ніби впала. Цей чоловік і далі буде спокійний, бо вважатиме, що наразі не варто тривожитись. Певно, так воно і є. У них досить грошей, з якими можна вести азартну гру, тож бо вони можуть дозволити собі щедрість, піклування про сім'ю, яка у нього є, поки він сидить у тюрмі, а то і влаштувати втечу. Це траплялося часто-густо, зауважив Комсток. «Гадаю, ви усвідомлюєте, – сказав сар Рональд, – що мало доброго в тому». Що ми знову і знову висуваємо гіпотези, ми просто товчимо воду в ступі. Макнейл посміхнувся. Чого ви, зрештою, хочете від нас, сер? Що ж? Сер Рональд на хвилинку замислився. Відтак сповільно вів далі: Всі ми сходимося в основних питаннях. Ми одностайні щодо нашої основної лінії щодо того, що ми намагаємось робити. Гадаю, було б корисно кинути погляд на деякі дрібні деталі. Деталі, що не мають великого значення. Вони просто складник нашої звичайної праці. Важко розслумачити, що я маю на увазі. Але я наведу для ясності процес у справі Кальвера, який мав місце кілька років тому. Чорнильна пляма. Пам'ятаєте? Чорнильна пляма біля мешачої нори. Здавалося б, абищиться. Важко було знайти відповідь, чому вона там. Коли ж ми її знайшли, це привело нас до мети. Ось, грубо кажучи, про що я думаю. Випадковості. Я хочу сказати, що ви можете зіткнутися із чимось незвичайним, дрібним. Можливо, але таким, що не дає спокою, бо не зовсім вписується в рамки. Бачу, батько хитає головою. — Не можу з вами не погодитися, — сказав старший інспектор. — Воришиться, хлопці, спробуймо дещо надолужити, навіть якщо побадеться лише тип у блазинському ковпаку. Ніхто не відповів. Усі були трохи збентежені та пригнічені. «Ворушиться, хлопці!» – повторив батько. «Я ладен перший підставити в голову. Справді, безглузда ситуація. Але годиться її належно оцінити. Погробування лондонського банку, пам'ятаєте? Повний список номерів машин, їхній колір та марки. Ми звернулися до людей по допомогу, і вони відгукнулись. Але як?» Близько. Півтори сотні інформаторів дали хибну інформацію. Після ретельного аналізу в поле зору потрапили близько семи автомашин, помічених у цій місцевості. Кожна могла брати участь у грабунку. Так, притакнув містер Рональд далі, серед них було кілька машин, так нами і невизначених, мабуть, їм поміняли номери. Нічого дивного, так часто роблять. Більшість із них кінець кінцем розпізнано. Я наведу лише один приклад. Чорного седана під номером 265 помітив офіцер-стажист. Він повідомив, що машину вів містер Джастіс Ладроу. Батько обвів усіх поглядом. Його слухали, але без видимого зацікавлення. Я знаю, сказав він, то була, звичайно, помилка. Містер Джастіс Ладров, досить примітний хлоп'яга, страшнющий, неначі смертний гріх. Але то був не він, бо саме тоді Ладров сидів у суді. Він мав чорного седана, але не під номером 256. Батько роззернувся. «Добре, добре», – скажете ви. «Але до чого тут цей номер? Та чи знаєте ви номер його машини? 265. Доволі схожий, чи не так? Його легко переплутати з попереднім, коли намагаєшся пригадати номер машини». «Даруйте», – сказав сир Рональд. «Я не зовсім розумію». «А що тут розуміти?» – знизав плечима старший інспектор Дейві. «Хіба не ясно?» то був дуже схожий справжній номер машини. Порівняйте 265-256. Чи така вже випадковість те, що седан був відповідного кольору і під номером, у якого не сходиться тільки одна цифра, а водій дуже схожий на власника машини? Ви хочете сказати? Подумайте, різниця лише в одну цифру? Нині це зветься... Навмисно викликана помилка. Можливо, це той самий випадок? Пробач, Дейві. Але я досі не розумію. О, Боже, що тут розуміти? Вулицею їде чорний седан під номером 265. Буквально через дві з половиною хвилини після пограбування банку. У кабіні, за словами офіцера-стажиста, сидить містер Джастіс Ладроу. «А ти як вважаєш, Дейві? Це справді був містер Джастіс Ладроу?» «Ні, не думаю, що то був містер Джастіс Ладроу і що він причетний до погробування банку. Він був пожильцем Бертрамового готелю і якраз у цей час перебував у суді. Все це цілком підтвердилося. Я тверджу, номер машини, марка, свідчення офіцера-стажиста, який добре знає старого Ладроуа, такий збіг, який повинен щось означати. навряд, щоб це був джастіс. Кепські справи. Комсток неспокійно засувався. Був іще один подібний випадок, пов'язаний із брайтонською справою з коштовностями. Замішаний якийсь старий адмірал. Я... Зараз не пам'ятаю його імені. Яка жінка непомильно впізнала у ньому людину, що фігурувала у цій справі. А це справді він був? Ба ні. Тої ночі він був у Лондоні. Здається, на званому обіді в моряків. Зупинився у своєму клубі. Ні, в готелі. Чи не в тому самому, про який ви тільки-но згадували? Батько, Бертрамів готель. Хіба не так? Тиха місцина. Здається, туди навідується багато старих жінок. Бертрамів готель. Замислено промовив старший інспектор Дейві. Розділ п'ятий. Міс Марпл прокинулася рано. Вона завжди прокидалася з курми. Їй подобалось її ліжко, найвигідніше ліжко в готелі. Вона підійшла до вікна і розсунула фіранки. Блідий лондонський світанок зазирнув до кімнати. Одначе стара не поспішала вимикати світло. Їй віддали чудову спальню у цілковитій згоді з традицією, що жила в Бертрамовім готелі. Прикрашені трояндами шпалери, широкий відполірований до блиску комод із червоного дерева та туалетний столик, два стільці з рівними спинками, один легкий стілець зручної для неї висоти, двері зі спальні вели до ванної кімнати, що мала сучасний вигляд, але трояндові шпалери на стінах аж ніяк не відповідали суворим вимогам гігієни. Міс Марпл знову підійшла до ліжка, збила подушки, глянула на годинника, що показував половину восьмої, взяла невеличку книжечку, неодмінну її супутницю і, як звичайно, прочитала півтори сторінки від Відені на день. Потім узяла плетіння, і почала орудувати дротами спочатку повільно, бо її ревматичні пальці позаклякали після сну, а невдовзі, коли знову стали гнучкими, втративши колишню нестерпну задубілість у пришвидшеному темпі. «Ще один день», – сказала про себе Марпл, тихо, як завжди, радіючи цьому фактові. «Ще один день. Що-то несе він із собою?» Вона перестала плести і відкинулась на спинку стільця, даючи волю думкам. Селіна Гейзі, який чудовий був у неї котедж у селі Сент-Мері-Мід. А тепер хтось покрив його потворним зеленим дахом, гарячим млинці. На них, правда, іде багато масла, але які вони чудові на смак, а тутешнє печиво з кмином. Вона й на мить не могла собі уявити, що є ще на світі подібні речі. Кінець кінцем час не стоїть на місці. До того ж, зберігати старий побут, певно, коштує купу грошей і не шматочка пластику. Певно, їм це вигідно, подумала вона. У певний час давнина повертається, як щось колоритне. Чи тиба, як люди шаленіють за старомодними трояндами і ненавидять усілякі чайні суміші. Уся тутешня обстановка здавалася геть нереальною. З чого б то? Ось уже років з п'ятдесят, а то й цілих шістдесят минуло відтоді, як вона вперше зупинилася тут. І все ж їй усе здавалося нереальним. Здавалося тому, бо цього року Божого, коли вона вже призвичаєлася до обстановки, у неї виникла ціла низка цікавих запитань. Уся ця атмосфера, всі ці люди, міс Марпл машинально відкинула від себе плетіння. «Гроші!» – голосно сказала вона. «Мабуть, гроші? Їх так важко знайти!» Чи не це причина химерного неспокою, що охопив її минулої ночі? Відчуття того, що щось тут не гаразд. Усі ці старі люди справді дуже нагадували тих, що вона бачила тут півсторіччя тому. Тому вони виглядали природно, та зовсім неприродно виглядають тепер. Сучасні старі люди не схожі на тогочасних старих людей, у їхніх очах світяться неспокій та тривога, що з ними вони не можуть упоратися, такі вони втомлені. Як тоді, коли вони бігають по всіляких комітетах, намагаючись виглядати активними і компетентними, так і тоді коли фарбують волосся блакитний колір, чи ходять у перуках. А їхні руки не такі, як ті гарні та тендітні, що вона пам'ятала. Вони грубі від прання та мийних засобів. Тож бо ці люди виглядали якось нереально, але по суті були реальні. Селіна Гейзі реальна людина. І той стрункий старий військовий у кутку теж реальний. Вона вже якось зустрічала його, хоча не пам'ятає його імені. А от єпископ, любий роббі, встиг померти. Міс Марпл глянула на свій годинник. Пів на дев'яту. Час снідати. Вона уважно прочитала інструкції, розроблені готельною адміністрацією. Вони були надруковані чудовими великими друкованими літерами, і їх можна було читати без окулярів. Страви можна було замовити, зателефонувавши до бюро послуг, або натиснувши на гудзик дзвінка для виклику окоївки. Міс Марпл так і зробила. Телефонні розмови з бюро послуг завжди її хвилювали. Наслідки були, Приголомшливі, тільки но пролунав дзвінок, як почувся стук у двері. І на порозі постала гарненька покоївка, цілком реальна. Проте фантастична, на вигляд, покоївка. На ній була лавандової барви, сицева сукня і справжнісінький капелюшок, чистий випраний капелюшок, а обличчя вона мала. Рожовощоке, селянське, усміхнене. І де вони беруть таких людей? Міс Марпл замовила собі сніданок. Чай, яйця пашот, свіжі булочки. Покоївка була така тямуща у цих справах, що навіть не нагадала про кашу чи апельсиновий сік. За п'ять хвилин принесли сніданок на мініатюрній таці де стояли місткий чайник, срібний глечик із гарячою водою та чашко густого, як вершки молока. Два чудових яйця пашот, приготовані як слід, а не маленькі, круглі, тверді кульки, зварені в олив'яному посудові, чимале кружало масла зі штемпелем будяка, шотландська емблема, мармелад, мед, то полуничне варення. М'які рум'яні булочки, а не жорсткі та прісні, як папір. і Вони пахнуть свіжим хлібом. Найніжніший аромат у світі. Іще лежали яблуко, груша та банан. Міс Марпл обережно, але певно, струмила ножа. Вона не розчарувалася. Побіг густий, Темно-жовтий жовток, масний, як крем, яйця, якими вони і мають бути. Усе просто з вогню, справжній сніданок. Звісно, можна було б приготувати і самій, проте їй не довелося цього робити. Їй принесли сніданок, хай, може, і не як королеві, але все ж не як старіші дамі, що зупинилася, у респектабельному, хоча і не дуже дорогому готелі. Фактично, знову вернувся 1909 рік. Міс Марпл висловила подяку покоївці, яка на відповідь розквітла усмішкою. Отак, так, мадам, шеф-повар вельми старанно готує сніданки». Міс Марпл пильно подивилася на неї. Бертраміб готель міг справді творити чудеса. Справжня покоївка. Вона крадькома ущипнула себе за ліву руку. Чи давно ви тут працюєте? Поцікавилась вона. Трохи більше, як три роки, мадам. А доти? Працювала в Вистбурнському готелі. Вельми сучасна, найновіша споруда. Але я віддаю перевагу. Такій старомодній будівлі, як ця. Міс Марпл сьоргнула чаю. Вона машинально мугикала якийсь невиразний мотив. І ось слова склались у давно забуту пісню Де ти був, мій коханий, все життя я на тебе чекала, душевні загоїш ти рани, тебе я навіки обрала. Покоївка злегка здригнулась і зиркнула на неї. «Я просто згадала давню пісню», – миролюбним тоном прощебитала міс Марпл. Свого часу вона була у всіх на устах. Вона знову стиха заспівала. «Оде ж ти був, мій коханий?» «Може, знаєте її?» – запитала міс Марпл. «Ну, певна річ. Вигляд у покоївки був майже провинний». «О, «Це було так давно, – сказала міс Маркл, – у такому місці, як це неминуче спадають на пам'ять дати, події, люди. Так, мадам, багато жінок, які зупиняються тут, почуваються саме так. Вважаю, це почасти навіює тутешня обстановка». Покоївка вийшла. Либонь вона звикла до базікання та спогадів, Старих дам. Поснідавши, міс Марпл неквапно своїм світським звичаєм підвелася. Вона вже знала, що має купити цього чудового ранку. Асортимент був не дуже широкий. Не хотілося завдавати собі надто великого клопоту. Сьогодні, мабуть, вона піде на Оксфорд-стріт, а завтра завітає до... Найсбріджа весело планувала вона. Приблизно о десятій стара панна вийшла зі свого номера при повному параді. Капелюшок, рукавички, парасолька, так, про всяк випадок. Жіноча торбинка та її найулюбленіша торба для закупок. Суміжні двері по коридору раптом розчинилися і хтось виглянув з кімнати. То була без Седжвік. Вона відскочила назад, і рвучко прибила двері. Спускаючися сходами, міс Марпл не переставала міркувати. Найперше, що їй закортіло цього ранку, це спуститися сходами, а не ліфтом. Вона м'яко ступала вниз східцями, помалу притишуючи ходу, і нарешті зупинилося. Коли полковник ласком прошкував коридором по тому, як вийшов зі свого номера, двері на верхньому поверсі раптом розчинилися, і з'явилася леді Седжвік. «Ось і ви нарешті!» – вигукнула вона. «Жду вас, не діждуся, просто розірвала в вас. Де б нам можна побалакати?» Я хотіла сказати, щоб нас не настигла якась стара кішка. Далебі, без, важко сказати. Здається, на антресолях є кімната для писання. Ліпше ходіть сюди та покваптесь, а то покоївка, може, казна, що про нас подумати. Полковник ласком доволі неохоче переступив поріг, і двері щільно причинилися за ним. Хто б міг подумати, що ви зупинитесь тут, без? «Я й гадки такої не мав». «А я так і знала». «Я хотів сказати, що ні за що не привів би сюди Ельвіри. Ельвіра тут зі мною, ви знаєте». «Так, вчора ввечері бачили її з вами. Але ж, їй Богу, я не знав, що ви тут. Мені здавалося, це місце не для вас». «Чому ж?» «Холодно кинуло без Седжвік. «Це...» найкомфортабельніший готель у цьому лондонському районі. Чому б мені тут не зупинитися? Розумієте, я не припускав навіть думки. Я хочу сказати... Вона глянула на нього і засміялася. Седжвік була вбрана у ладно скроєний темно-синій костюм та сорочку яскравої смарагдової барви. Вона була весела і вельми Грайлива. Поряд із нею полковник ласком виглядав досить старим і млявим. «Любий Дереку, не хмуртеся. Я ж вам не закидаю, що ви намагаєтесь улаштувати сентиментальну зустріч матері з донькою. Певна річ, такі зустрічі іноді трапляються. Люди здибуються одне з одним у найнесподіваніших місцях. Річ не втім». Ви повинні забрати Ельвіру звідси Дереку. І то негайно. Сьогодні ж? О, вона поїде. бачите, я привіз її сюди лише на кілька днів. Так би мовити себе показати і на людей подивитися. Завтра вона виїжджає до Мельфордів. Сердешна дівчинка. Вона там занудиться. Ласком занепокоєно глянув на неї. Ви так гадаєте? Без... Стало жаль його. О, після суворого нагляду в Італії, тут їй може навіть здатися з біса весело. Ласком опанував себе. «Послухайте, Бес, я не сподівався зустріти вас тут. Будь ласка, не думайте, що я збрехав». Скидається на те, що це звичайна випадковість. Невже ви справді можете знати почуття цієї дівчини? «Що ви маєте на увазі, Дереку?» «Я питаю про це. Бо ви її мати. Певна річ. Я її мати. Вона моя донька. Але що доброго може це віщувати нам обом як нині, так і в майбутньому? Важко сказати. Я думаю... Я думаю, вона це відчуває. «Звідки ви взяли?» Гостро, мовила, без Седжвік. «Вчора вона дещо сказала». Запитала, де ви і що робите? Беседжвік пройшла через кімнату до вікна, зупинилася там і затарабанила по шипці. «Ви чудовий, Дереку», – сказала вона. «У вас такі чудові ідеї, але вони не спрацьовують. Ось що вам слід визнати. Вони не спрацьовують, а це навіть небезпечно. Отакої без. Невже небезпечно?» «Так, так, так. У вас небезпечні ідеї. Мені загрожує небезпека. Я в постійній небезпеці. Іноді я думаю про те, що ви зробили», – сказав полковник ласком. «Це мій клопіт», – сказала Бесседжвік. «Небезпека, що нависла над мною, стала звичною для мене. Певніше стала згубною звичкою, як наркотик». Як мала дозу героїну, що змушує вірити наркомана у яскраве, безхмарне, гідне життя? Що ж, все правильно. Або пан, або пропав. Як розпорядиться випадок? Я ніколи не заживала наркотиків, ніколи не мала в них потреби. Моїм наркотиком був страх. Та люди мого крою можуть бути небезпечними для інших. Не будьте впертим віслюком, Дереку, тримайте від мене цю дівчину чим далі. Я не можу зробити для неї нічого путнього, хіба що за подію шкоду. Як можете, не кажіть їй, що я зупинилася у тому самому готелі, що і ви. Зателефонуйте Мельфордом і сьогодні ж відвезіть її туди під якимсь слушним приводом. Наприклад, сталося щось непередбачене або що». Полковник ласком замислено скуб вуса. Він вагався. «Здається, ви робите помилку, без. Він глибоко зітхнув. Вона запитувала, «Де ви?» Я сказав, що ви подалися за кордон. «Що ж, так воно є. Через півдоби я їду за кордон». Вона підійшла до нього, поцілувала в підборіддя. Швидко, обернула його кругом, наче вони грали в піжмурки, і, відчинивши двері, м'яко штовхнула у коридор. Коли за ним зачинилися двері, полковник ласком помітив стару даму, що виронула за рогу з боку сходів. Вона щось пробурбатіла собі під ніс, заглядаючи до своєї торби. «О, Боже!» «Здається, я забула цю річ у своєму номері. О, Боже!» Вона поминула полковника ласкома, з усього видно, не звернувши на нього уваги. Та коли він спускався сходами, міс Марпл зупинилася біля дверей свого номера і кинула йому вслід пронизливий погляд. Потім глянула в бік дверей номера Бейседжвік. та ось на кого вона чекала. Сказала подумки міс Марпл. «Що б це мало означати? Га? Канонік Пенефайзер, усмак поснідавши, неквапливо чвалав через залу, коли згадав, що залишив ключа на столі. Він штовхнув обертові двері, і ірландський швейцар, що стояв біля них, спритно посадовив його в таксі. «Куди вам, сер? «О, Боже!» Злякано зойкнув канонік Пеніфазер. Куди ж це я думав їхати? Рух на вулиці Понд Стріт зупинився на кілька хвилин, поки святий отець обговорював із швейцаром це важливе питання. Нарешті каноніка осяяла ідея, і таксі помчала до британського музею. А швейцар, широко сміхаючись, залишився стояти на хіднику. Але з готелю ніхто не виходив, і він почав походжати перед фасадом будинку, тихо насвистуючи якийсь давній мотив. Раптом одне з вікон на першому поверсі готелю Бертрама ручко відчинилось, але швейцар навіть не повернув голови, поки з покою не долетів голос. «Так ось, де ти окопався, Міккі! Яким вітром тебе сюди?» занесло. Він здригнувся і круто обернувшись, пильно глянув у відчинене вікно. З нього виткнулася голова леді Седжвік. "Не впізнаєш мене?" запитала вона. У відповідь чоловік радісно всміхнувся. "Ба, кого я бачу?" вигукнув він. "Крихітка Бесі, неймовірно після стількох років" «Кріхітка Бесі! Ніхто, крім тебе, не зве мене Бесі! Як мені остогидло це прізвисько! Що ти поробляв усі ці роки?» «Те стримано встримано відказав Міккі. «На сторінки газет, як ти, не потрапляв! Зрідка читав у пресі про твої пригоди!» Бес Седжвік засміялося. «У всякому разі, «Я краще виглядаю, ніж ти», – проголосила вона. «Забагато п'єш?» «Ти завжди пив, як не в себе». «Ти краще виглядаєш, бо завжди була при грошах». «Гроші не пішли б тобі на користь. Заливався б горілкою і пішов би на жебри. О, так би воно й було. Що тебе привело сюди?» «Хотіла б я знати». «Як ти сюди влаштувався?» Мені потрібна була робота. Я мав оці нагороди. Він провів рукою порядочку медалей. «Ясно», – сказала вона, і трохи подумавши, додала. «І всі справжні?» «Ага? А вже ж справжні!» «А чому би ні?» «О, я тобі вірю!» «Ти завжди був зухом, завжди був путнім вояком. Ти створений для війська. Я цього певна. На війні...» Служба – підходяще заняття, а за мирних часів не обіцяє нічого доброго. І ти? Пішов у це кишло? От уже не гадала. Вона вмовкла. Ти про що, Бесі? Ні про що. Дивно знову бачити тебе по кількох роках. А я тебе не забував, похвалився чоловік. Я ніколи не забував тебе, кріхітко-бес. Ах! «Яка ти була гарна дівчина, чарівна, струнка дівчина, страшенно нерозумна дівчина, от яка я була», – заперечила леді Седжвік. «Тепер це ясно. Ти була досить легковажна. Якби мала розум, то не зійшлася б зі мною. Ти була вправда наїзниця. Пам'ятаєш у ту кубилу? Тільки ти міг на ній їздити». «Сказала леді Седжвік. Вона не раз пнулася мене скинути, а відчула, що не подужає, і здалася. Ах, яка ж вона була красуня! А щодо верхової їзди, то жодна місцева пані не могла тебе перевершити. Пригарна постава, тендітні руки. Ти не знала, що таке страх. І наскільки я можу судити, ти ні на крихту не змінилася». Аероплани, перегонові машини. Без Седжвік усміхнулася. Мені час сідати за листи. Вона відійшла від вікна. Мікки перегнувся через огорожу. Я ніколи тебе не забував, підкреслив він. Іноді мені кортіло тобі написати. З вікна почувся хрипкий голос Без Седжвік. Що ти хочеш цим сказати, міку гормене? Я просто сказав, що не забув нічого, просто хотів тобі нагадати. Якщо я правильно тебе зрозуміла, тим самим грубим голосом провадила Бесседжвік. То я дам тобі невеличку пораду. Якщо ти вчиниш якесь паскудство, я застрелю тебе, наче собаку. Я вже застрелила кількох чоловіків. Може, десь за кордоном. Чи за кордоном, чи тут. Мені байдуже. Ах, Боже мій, я вірю, ти могла це зробити. У його голосі чувався захват. У Баліговлені, Баліговлені, відрубала вона, тобі платили за те, щоб ти держав язик за зубами. Ще й чималі гроші. Ти справно їх одержував. Більше від мене. Не одержиш, так і знай. То була б гарна, романтична історія для недільних газет. Ти чу мої слова? Ах, засміявся він, це не серйозно. Я просто пожартував. Я ніколи не заподію шкоди моїй крихіці без. Я триматиму язика на припоні. Вважай, застерегла без Седжвік. Вона... Зачинила вікно. На столі, що стояв проти неї, в око їй упав незакінчений лист. Вона взяла його, прочитала, зіжмакала і кинула у кошика. Потім різко підвелася зі стільця і вийшла, навіть не розглянувшись по кімнаті. Менші за розміром кімнати для писання у Бертрамовім готелі нерідко здавалися порожніми навіть тоді, коли там були відвідувачі, два добре обладнаних письмових бюрка стояли навпроти вікон, праворуч був столик із кількома часописами на ньому. Ліворуч видніли два крісла з височенними бильцями, повернуті до камінка це були улюблені місця відставних офіцерів та моряків, вечорами. Вони воліли усамітнитися і спокійно подрімати перед ситною вечерею з чаєм. Хто заходив до кімнати написати листа, звичайно, навіть не помічав їх. А вранці крісла часто взагалі були порожні. Та саме цього ранку обидва крісла були зайняті. На одному сиділа стара жінка, а на другому дівчина. Ця остання підвелася і з подивом дивилась на двері, крізь які вийшла ле